باب دے بیان دی صد مل مکی د مل دا, دا, دا په شریعت کې لازم او ضروری دی د وس مطابق قال الله تعالی فرمایلی دی الا چوشد له هل اتاکا آیا راغله دیتا تا حدیث او ژی فی المکرمین خبر د مل منو د ابراهيم عليه السلام چې عزت من منانو پاللا عزت مندو په ابراهيم عليه السلام عزت منو اس دخلو عليه کلچ ور دن شيو په وي فقالوا سلام لا سلام وایو سلام قال سلام نه فرمایلیو پتا سو د سلام قوم من منکرون ياقوب ايناشنا فراغت ل ولاهلي خپل کور فجاء ابي عجل سمين نورعت للي كلي اوپيوسخي سورف سرا فقربه اليهم نزديكلو دا دويتا فقال الا تاكلون فرمى لي اياتا سخرينها وقال تعالى وجاءه قومه راغلی و غی تقام د غوی هرعون لري راشغلولې شول دې طرفتا و من قبلو دې نه مخکې كانوا یعملون او دا قوم لو چې عملونه کول ناکارا قال لو سره سلام فرمایلی یا قوم هاولای بناتی ای قوم زما دا زنانستا سود دې قوم چې پشان د نورو زمالي او نه اطهرو لکم دې پاک هلالي دي تاسو لپاره فَاتَّقُ اللَّهَ دَ اللَّهَ نَوْيَ رِيْغَيْ وَلَا تُخْضُونِي فِي دْوَيْفِي مَا مَرَسْوَاكَ وَيْزَ مَادَ مِلْمَنُ عُرْوَانِ لِي عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ آیا نِشْتَ پَتَاسُ كِيَوْ سَرَئِ اُخْيَارِ وَعَنَ بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ آنْهُ دَابُو هُرَيْرَةَ ر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چې وی شک نبی کریم علیہ السلام فرمایلی من کان یومن باللہ ورغس جيمان ساتي پر الله و یوم الاخر پر رز رستنۍ فالیکرم ذو افو نو ذمل میزدیو کی ومن کان یومن باللہ والیوم الاخر اسوک جيمان ساتي پر الله او پر رز رستنۍ فلیا سیل رحمہو سیل رحیم دی پس کی ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر او سوشيمان ساتي پاللا او پرزرستني فليقل خيرا ليادي ده خير خبر يو كي او لا يشمت يادي شبشي متفقن عليه وان بيشوره خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال لفرمای سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول وې ما وريدي دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه فرمایله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هرغه څوک چې ایمان ساتي په الله او پرځي رستنۍ فل یوکرمدو افوه عزت مندی کی مل مال راجزه ته داغه اتویا داغه مل مستیا داغه عزت ازتہ جائزه ته مراد تسری اذا او احترام ده عطیہ انعام ته جایزه وای قالوا وما جائزته يا رسول الله وسد انعام وتيه دم الميعاد الله رسول قال يومه وليلته شرزد دوش پدد وزیافته ثلاثه ايام من الميعاد لريرزله فما كان ورى ذلك اگه چه دینا پا لی فوا صدقتن علی دا بیا پا دبانی خیرات لی متفقن علی اپا روایت دا مسلم شریف کی لائه حلو ندی حلال مسلمان تا یقیم انداخی چه دیره شی دخپل رور سرا حتا یوثمهو سر چه آپ گناہ کیوا واچي ای چه دیره دی سشتا دینا بخا بخا گڑی وڈی وائی جن باید تاسو وکړي د اهل علم او اختيار ګرو مل مستیا سنت دا وې دا غزي کیږي او ټل موټل شرطه ني اګتا درجیب هم ډکته اوټل اشتان یو غریب سړی هلی په پریشانې کېږي څه پوښتنه خبره باندې با قال يا رسول الله وا كيف يوصمه سرنګ به ګنا کېږي قال يقيم عنده اغثر درش ولا شيء له نشد الشيء اغثر يقري به جم المسياور كفایبانه اوکي وی پرو غره تکلفات بسړې نه کوي د باندې ژوندۍ سکیږي زړه اوکاتو کې زندار او خلقو سره ډېر خلک راځي باقی لکه چې به وزګر دي ته ورست تا په برټای ورکه شه ورکه او د مولانو تنخای نه پټه نه دوکانی نه کارخانه نو د دې لازم او دا دار حیثیت نه بد دي کار پاتې کیږي پس ته ورس مطابق کارو وکړ او کزاله وګوره چې سپوړې شي او باز خلکو تمدا پکار دي جین سره رازي نو چاې د دوړای د خوراک په نیت را نشي ودین سره هغه وی واعظ نصیحت دی او رېدو بزہ او کنه ته می سال بته دیوځه نسیت واعظ نصیحت لره आले اوسل ته کې نو پراتلو دی اغا کوربختې مانکو وصلی الله تعالی خیر خیره قرآن محترم اوردن کو تاسو د شیخ القرآن سید امیر حسین بچا سره درس حدیث ریاض السالخین و عورد و دعوتا استر کی دو حیدگل اسلامی لیٹا سنٹر مسان کې کے مانے کی دو سرا او پجیم گیری کی دمدینہ مدید سر پرخوا کې د اسلامہ سرا ملائی گی 0333 نسوسولت ریالی سردار علی اتر بروش 03356-087